Basi karibu katika maubili ya ibada ya leo Eo siku ya mwaka mpya moja Januari makafu mbili na na moja e, Mungu ametupani ema ya kufika siku ya leo Tukia wazima abueli wa afya Basi Uja mwajema kumshukuru Lakini na kuanza mwoyo wa ibada wa kujifunza neno na mungu e, Ambayo makusudi makubwa ya mungu e, e, cha somo la leo Niki hapa Jinsi Jinsi ya kufanya maamuzi kibiblia jinsi ya kufanya maamuzi kibiblia juu ya mambo magumu kwa hiyo tuongeze hilo neno jinsi ya kufanya maamuzi kibiblia juu ya mambo magumu eh maneno kama hayo eh kama utangulizi tu e, ni siku kama ya umpia, ni mpya nikipinda macho mwako unapoanza unakuta kuna mambo mapya yanaanza mpango fulani frani, e, namna ambavyo tunaenenda kila siku Unakuta ni kipina mbacho, na kipindi ambacho una malengo na mipango sio jambo baya hata kidogo ni jambo jema lakini e, kama mkristo Mungu ametupa nyenzo ametupa e, namna ya kufanya ili kusudi tunalovyenenda basi tuweze kupata nuru yake katika maisha yetu eh Na somo kama hili la kufanya maamuzi sio kwa mambo magumu tu lakini tunatumia mambo magumu mambo makubwa kwa sababu madhara yake na matokeo yake yanakuwa makubwa vile vile. Kwa hiyo ma, kanuni hizi zitakazozosoma, tutajifunza kanuni tatu, tutajifunza na maswali matatu ya kujiuliza kabla kufanya maamuzi. E, Unaweza ukitumia hata kwa mambo madogo. E, na lazima natakiwa kama sehemu ya ufahamu wako na mimi na ya, ya, nena maneno haya e, katika kufanya maamuzi hasa yale makubwa lakini hata na yale yaliyo madogo e, e, Na eh uh, na kama katika utangulizi tu wanadamu hali anazopitia namna wake binadamu tuna namna tofauti za mienendo kazi unazo zifanya eh ibada unayoi e, unayofanya kwa Mungu, kanisa unaona enda e, mienendo yako ya, ya maisha kila siku e, aina ya ndoa unayo labda e, e, ene eh eneo kaa labda kwenye majirani wako na majirani zako na nini ni vitu ambavyo ni sehemu ya maisha yetu na huwa vinasumbua sana wanadamu ma, ma, eh vile vitu. Kwa mfano, chukua mfano kama kitu kama ndoa, ndoa zinasumbua sana. Eh? Sasa ndoa huletewi, una kitamsi una, unaitengeneza. Una Mwanaume au manamuke anachagua anasema nataka kuwa na ndoa hii na frani. Eh? Sasa ni haina frani ya maamuzi ya? Eh? Labda shule gani upeleke mtoto wako akasome. Eh? Unakuta watu wanafanya uchaguzi mkubwa, nataka ni nimpeleke mwingine anaweza na anampeleka mpaka Ulaya. Eh? Ni haina frani ya maamuzi madogo. Eh? Ni makoma makubwa lakini kwa ufupi kwa ufupi ini kauli ya kwanza ya eh, fact ya kwanza au kauli ya kwanza mambo mwanadamu anayopitia karibu sabini mpaka tisini ni matokeo ya maamuzi aliyofanya mwenyewe kwa hiyo magumu mwanadamu anayopitia machungu mwanadamu anayopitia kwa mfano tuchukue mfano unakuta uh, m, kwa mfano wagonjwa wa, wa ukimwi wao ni maamuzi tu aliamua mwenyewe kuingia katika Maisha yanaweza kumtia katika hatari ya kupata ukimwi. Sasa unakuta yale maumivu anayoyapata. Ya yale mahanga ya kufanya nini ni matokeo ya mipango yako. Kwa hiyo kauli ya kwanza ya kumfikiria ya kuweka kichwani ni kwamba mambo yanayotupata, yawe mazuri, yao mabaya, asilimia kubwa ni matokeo ya maamuzi tuliyofanya. Eh, matokeo ya maamuzi tuliyoyafanya. Eh Fakti ya pili, au kweli ya pili, ambayo nana kiasema, wa kristo wen, na of course, hili siyo somura wa kristo, hati na watu mao siyo wa kristo, eh? kwa kawaida, kwa sehemu kubwa, kufanya ama amuzi kwa kutumia akiriza wenye, hawa, hatuna tabia ya kumusisha monga, haki eh? amua, na sema ninaenda kwa, ninaenda kwa ajiriwa sehemu frani, inda kufanya kaa sehemu frani, amela mkuta mtu, amechaguliwa, eh, ame, ame, ame, anapata kazi, labda, mkoa wa mbali anaamua tu anaweza kaiacha familia yake hapo akaenda kufanya kazi kule bila kuangalia Mungu anasema nini katika hilo eneo la familia na kwenda mbali kaskini. Kuna kuto kwamba mara nyingi maamuzi eh, ma, ma, ma yanayofanya mwanadamu Kristo hasa nichukulie ni, ni maamuzi yake unakuta hajamuhusishamo. Faktia tatu mbona, na nayo siyo ndogo ni kubwa vile vile. Mungu Kristo tu wa kawaida kawaida au makanisa kawaida kawaida yanadhani kumuhusisha Mungu ni ku, ni ni, kupi, ni kuomba anakuambia nini nakaliombe Sawa kumombe, kumomba kuomba jambo sio muomba Mungu sio jambo baya nijea mmoja wapo lakini kimshingi sio njia kubwa ya maamuzi Basi so, tutaora mtende katika kama kama utangulizo tuende katika kitabu cha cha kumbukumbu la kumbu Torati Tuende haraka kidogo mlango wa 30 eh tuone Tunapoaambiwa na makaliza anasema kabla hujafanya kitu si unatafuta mke mwema nini nipiga ni, magoti kaombe Mungu ajakwambia hiyo njia kuomba ni nyongeza, lakini kuna njia za kuamua kubwa ambazo ziko hatika neno la Mungu na hiyo kuomba Mungu ajakwambia kwamba nienda hatumuoni Isaka akiwa anapiga magoti kuomba kumpata mke au mme Ibrahima pala na Mungu ha, ha, akatumia kanuni nyingine akampatia Isaka mke mwema eh, eh mtu tu Kumbukumbu la Torati mlango wa 30 mstari wa 19 Biblia nasoma hivi. Kumbukumbu la Torati 30:19 Twende haraka kidogo anasema Anasema nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti baraka na laana basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Unaona kama Mungu nawa, tena anasema anafanya shuhuda za mbinguni kwamba kuna vitu viwili vimewekwa mbele ya mwanadamu. Uchague mwenyewe. Anakuambia kuna baraka, kuna lahana. Kuna uzima, kuna mauti. Una uwezo wa kuchagua. Katika haya hakwambiwi kwamba nenda kapiga magoti, uniambie uchague ama baraka au uzima, pala? Amina. Unaona kama Mungu anakuambia kama kwamba nimekuwekea. Leo hii mtu akiamua kupata labda ni kiyana. au ni binti au ni ni yote anatafuta ndoa anaweza kuchagua ndoa nzuri au kuchagua ndoa mbaya yani ziko wazi zote zipo wazi wazi e, akaichagua mwenyewe kwa sababu so, ndoa mbaya dalili zake utaziona eh ni ndoa ambayo imejengwa juu ya msinga mbaya neno la Mungu alisemini hivyo eh kwa hiyo unachagua eh kwa kuna uchaguzi Mungu amempa manadamu Tuangu kikubwa sana chaku, kama cha uhuru wa kuchagua hata wa o mungu Mungu ni nimekuwekea okovu watu wote duniani waweze kuokolewa lakini ni wchagua eh, ni kuchagua kabisa eh tuende katika kitabu cha Joshua tulikuwa kwenye kumbukumbu la kumbu Torati tuende kwenye mlango ule wa sasa huu ni utangulizi tutakuja baadaye kwenye namna ya kufanya uchaguzi uliobora bora eh Mungu hakwambiwi kwa maneno akachague bila kukwambia namna ya kufanya eh anasema eh, katika kitabu cha Joshua mlango ule wa 20 na Nne, some, Mustari ule wa kumina tano Mustari marufu kidogo Watu inge na ujua Lakini haujuhu kwa wapi Hanasema hivi Nanyi, kama mkiona ni vibaye kumtumikia bwana Chaguweni hivi leo mka, mtakae mtumikia Kwamba chaguweni Nwesikia neno kuna neno, chaguwa Ni kuchaguwa Kwamba Ni miungu ile ambayo babazenu wali walitumikia ngambo ya mto au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kwa hiyo umtumikia Bwana ni uchaguzi vile vile au kuwa upande wa Mungu. Basaba kumtumikia Bwana maraki ni kutafuta yaliyo mema. Kwa hiyo unaona ni uchaguzi eh? Huoni kwamba tu ni Mungu ameama huu upande uh, huu uh, huyu nitamweka upande huu Kwa unaona ni uchaguzi. mtu ana kitabu cha cha uh, Warumi Warumi mlango ule wa Warumi mlango ule wa 8 mstari wa 13 tumetoka kwenye agano gipi la kale kwenye agano gipi Warumi 8 eh Warumi 8 tusome mstari ule wa tatu Biblia inasema hivi Anasema kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili Mwataka kufa Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi Unono Ni kuchagua kwa mba, Unachagua ufate mambo ya eh, Ufate mambo ya muiri Hivyo e, kufata mambo ya muiri ni ni Ni kufata tama ya muiri Ni kwa mba kuhishi maisha alaba ya kizinifu na kiasherati Ukachagua kufa na ukimwi Eh, kwa neno sio la kufikirika tu hapana, ni kwamba mtu, mtu anayeamua kwenda akaanza kutumia madawa ya kulevia, ni uchaguzi wake. Unaizungunambia kwamba mtu anachagua madawa kulevya tu kwa bahati mbaya? Kila mtu anaamua mwenyewe. Watu wanaovuta sigara, mtu anaamua mwenyewe. Wakati mengine ujinga tu wa kujua kweli unaweza kufanya uwe katika kundi jepesi la kuingia kwenye matatizo. lakini bado ni sehemu ya uchaguzi wa mtu sasa tunapokuwa tuna watoto wetu kama hawa wadogo eh? eh ana, ana, ana moja kwa moja lakini kwa sababu hatukuapa ile kweli na namna habari za kuchagua unakuta umepeshwa kuongozwa katika uharibifu lakini unaona kuishi eme eh, tunaona ule msati tena tuusitize kwa ma, m, nane, tatu, kwa maana kama mki mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili mtataka kufa. Kwa mtu yeyote anayeishi kwa kufuata okay, kwa kufuata mambo ya mwili, lengo leo yani ma, ma, matakwa yake ni kufa kulingana na neno la Mungu. Badati mtu ya mwiri ni kunywa ya mwili kufanya uasherati, uzinzi, uizi. Kwa mfano mtu ameamua kuwa kibaka. Unaweza kuniambia kwamba eh ukibaka kule kuf, vibaka alikuwa ni bahati mbaya. mwenyewe vizuri kabisa. Kabisa. au mtu leo hii kuna vijana wanaendesha boda boda boda, boda ni, ni kazi nzuri kabisa na waitumie lakini anaamua kuendesha amelewa kwa mfano hajajua kuendesha vizuri hafati taratibu na sheria alafu chisho ya usho ya sika mekwenye wa ragana megufu, hafu, tunata kumuimba pala, pala ni uchaguzi kwa kweli kwa soo anakuwa amefuata mambo ya mwili. mtu napa asubuhi, Siku yako huwezi satano saa 5 labda ni asubuhi saa 12 au saa 10 wengine tunaamka mapema sana eh huko kujua saa 8 saa 9 itakuwa nini kwa hiyo njia nzuri ya kuhakikisha kwamba masaa baadaye ndani ya siku hiyo uta, utakuwa salama unachagua kuanza na Mungu unapiga magoti na momba Mungu nausoma neno na Mungu una, una nasema unachagua kutambia na Mungu siku hiyo lakini ukiamua kuchagua kimwili mwili eh kwa hivyo mtu anaamka asubuhi Sasa 12 yuko anasikiliza BBC, ala anaambiwa vitu vya ajabu ajabu. Mimi nimshukuru Mungu ninakuwa nasikiliza Biblia kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye redio, kwenye audio. Na nikaa na subu nasikiliza mahubiri. Eh? Kwayo ni uchaguzi huo kimsingi. Eh? Ni uchaguzi ile siku watu wengi siku zazo zinakuwa mbaya kwa sababu so, ameanza vipi siku? Eh? Ni uchaguzi. Kwa hiyo unaona kwamba mambo ni uchaguzi, ni uchaguzi wa mtu. Lakini ngoje tuiende katika vitu maalum na, na maandiko tufafanue kwa kupata eh, mfano tumesema mfano kupata mke mme, mme, mke mwema mwema ni uchaguzi wa mtu mtu kwa mfano ni kijana anaenda laona binti mwenyewe hajatulia anaona ni uvaaji wake anauona hajawahi kunyaga kanisani muda wote huko kwenye simu na nini baada akaona tu katani alizosuka kwa na nywele kichwani zikammaliza akili akasema aka namo akwiyo. Tutaenda huko. Kuna mtu alikuwa anaitwa Samson. Alimuona aliona ali wanawake wa Kifilista kina Delilah. Kabla ya Delilah kwenye mlango wa 10 6, sitaenda huko. Eh? Mlango wa 10 cha Waamuzi. Lakini alianza kwenye mlango wa 13 mapema. Kawa na, anapenda, kawa anaingia nyumbani makahaba Kahaba. Wakati alikuwa pia ni mnaziri wa Mungu. Wanasio akasema, Ivi wewe Israeli nzima hawaacha Mungu. Hakuna hata mmoja unaweza kumpenda, wewe unapenda." Akachagua na kwenda kafia kule. Ni uchagu. Watu wanamea kwamba ilikuwa bahati mbaya kifo cha Samson. Ni Lakini tunaangalia katika hali ya ubaya, lakini na hata katika hali ya uzuri. Unapomuona mtu ameamua kumtumikia Mungu, Mungu ame, amembariki, ame amemlinda afanye nini. Usifikiri aliena, Mungu alimpendelea pana, alichagua kumwabata Bwana. Kwa hiyo so tumeona, tumeazia ya mstari wakwazo nao shema, umukumula 13, 39, anasema chagua, raana na baraka. Hiyo yani, baraka unazichagua. Mwenyeo, baraka unazichagua. Raana vile vile nazo unazichagua. Amina? Eh, <coughs> hili hey, nisoma la kutembea na alo kila siku, paka utakapo kuwa hatuna uweza kufanya mamuzi tena. Manake mpaka huu bongo utakapo kufanya kazi. eh hey. Kwa hiyo, au tuseme, kufanya kazi, ukajiwekea akiba. Kuna watu ngini akipata pesa ya mshahara, anainwa mpaka, hakiimaliza na wanarudi kazi. Ule ni ni uchaguzi. Nina mjua mtu moja, alitoka mkoa mmoja, sita utaja, akakopa milioni tano, akaja aja kudaya salama, haka na, na si alitoka siji, na kahabalake, chifutu gani. Waligo zimaliza milioni tano, haka rudi, hakaanza kulipa ule mkopo, uli miaka mingine mitano kuhumalizi. Honi uchaguzi. Na halikua kwenye hoteli hapo, maineo, milimari City Anasemwa nimetoka Dar kuenjoy. Eh, ni uchaguzi huo eh? Kuamua kumlea mtoto katika njia mpendezayo ipen, bwana ambaye ukamsikizisha maneno ya Mungu, kumjulisha kweli ya Mungu, ik, mtoto akawa mnyoofu mbele za Bwana. Eh, akawa kina Daniel, akawa kina Yusufu. Ni uchaguzi wa mzazi na kumwacha mtoto ukajokuta anajilea. Eh, huko kama yuko kwenye vingoma vidodoros hivi kitu gani yuko huko. Ni uchaguzi Vile vile eh, eh. Kunyo pombe Ukakuta mtu ni mlevi wapombe Ni uchaguzi eh. Mtu anafanya kazi Akara arushu ampaka kakamatu Akasirisiwa malizake na nini Ukasikia afrana Nikuwa na cheo kukubwa amesha firisika Ni uchaguzi asinge kura arushu Akatosheka na pishara wake eh. Mtu kumpeleka mtoto <coughs> Ukosijina eto body nisi wapi Akaji amesha kuwa shoga au akawa amekuwa kahaba nao ni uchaguzi eh ni uchaguzi eh na mambo mambo mengi mengine kwa kweli mambo mengi ni uchaguzi mungu hakuchaguli kwamba huyu nimesimpendi na mweka kwenye umaskini hata kule kuwa na uwezo wa kuwa na vitu ukajiwekea mshinge maisha kwa na chakula nayo ni uchaguzi kimsingi eh ni uchaguzi ni kabisa kwa sababu mimi najua familia bado naokuta labda unakuta familia na watoto labda 7 8 unakuta mzazi anowalia sawa lakini hawa labda watatu wako kwenye maisha wamekamirika wengine wako hohehe wako wanasuka nywele wamekuwa mashoga wamekuwa mabateia eh watu kwenye familia moja manake taswira ni kwamba kama ni baba na mama wamewalea pamoja hawa wakafanikiwa, hawa wakawa makeja ni hawa alichagua Hey. Ndiyo ndiyo taswira kwamba Baba yetu wa minguni ni mmoja Hata wasio mucha mungu ni mmoja Kwa hiyo unapokuta hawa wamefanikiwa wako katika hivi Ujua huyu baba wa minguni Hajawa Sasa tutaenda katika eh, Itukua kama utangulizi frani wa jumla Lakini mm -hmm. Kwa hiyo hii kanuni ya Wakristo kristo Na si ukitaka siji mke mwema Ukitaka siji safari nini Fika magoti yomba para mungu wa Maombi -ma -ma ni, ni Ni ni Ni, ni zana moja au nyezo moja tena siwa ya kwanza wala siwa pili Apana, ya kwanza ni kufanya mamamuzi kila jambo kila jambo tunopitia namna muna kupata muke kupata mme e, kazi za kufanya mungu ametufundisha namna na kuchagua kwa hiyo kuomba ni zana kuomba umambia mbana mungu ulicho sikitaki nataka nipe hiki ndo kuomba Apana, kuomba ni kuongezea tu pale alipo kuongoza e, au kumuomba ili kusudi ule uchaguzi ufanya usirudi nyuma usi usitetereke usi eh usi urudi nyuma usitetereke sasa katika kufanya uchaguzi hasa wamama makubwa mfano hayo niliyoyato eh eh tuta unatakiwa na mimi ninayongea na watoto mnao msikilize unatakiwa kuna maswa, kuna mama mengi kwa hiyo kuna kanuni nyingi za kufanya uchaguzi lakini zile kubwa kabisa ambazo Biblia inazieleza vizuri Nimeona, ni, ni, ni na nimezichunguza kutosha Nimeona maswali matatu wa kujiuliza na kanuni ni tatu za kutumia Masababu, kwenye, kwenye kuchagua, uwa, kuna, si kuna maswali na maswali nakuja Kwa mba kuna hiki, kuna hiki na hiki, nifanye hivi au nifanye hivi Nifanye hiki, nifanye hivi, nifanye hivi, nifanye hivi, ndo yale maswali matatu wa kujiuliza Ukiweza kujiuliza na maswali matatu, ukapata majibu ya kibiblia Biblia na kwambia ujiuliza maswali hivi, jibake ni eh. Alafu kuna kanuni tatu, sasa tuene Swali la kwazala kujiuliza Ni, je jambo hili Litani athiri Mimi, au hata familia yangu Ya sasa na ya badaye eh? Itani athiri vipi kiro Watu wengi Achua na chagua labda kazi Achagua, elimu Asomee nini Anangalia mara nyingi Nitafani kiwaje kimwini Lakini ni uchaguzi huo mbae Kwa sababu mwili U, tumeona kwamba ukifata mambo ya mwili unataka kufa unataka kuisha. Unataka Kwa ukichagua kwa kutumia mwili. Eh, manake uwez ukajua njia yako inaweza katika kufa kwa kiasira. Kosiyo ndio neno la Mungu linasema, atuo karibishia liko hivo. kitu kwanza emo angalia madhara yake au matokeo yake hasa kiroho kabla kufia kufikia kimwili. Kasiyo kwamba kwa kanuni ni ku Hakisha kwamba unafata mambo ya roho Ili kusudu upate kuhishi Hei katika kitabu cha Cha Matayo na... Maandiko kwa kweli ni mengi Kwa hiyo itabini ni punguze kidogo Lakini yale tuakayo sikia Ya, ya tatusaidia, ya tatufaa Tuseme matayo mlangu ule wa sita Ishirini na tatu Kwa hiyo tunahona kanduli ya kwanza Uangalie haya matoki ili jambo e, Kwa hiyo wano Unafikiria ku kuanza kuingia katika mahusiano na na, na ni kijana na binti eh? unaangalia huu, huyu binti au huyu kijana bado ni nani anajifanya ni check bobo mjini na nini hata nitengenezea familia ya ya namna gani kiroho huyu ataweza kualea hawa watoto eh? Matayo mlango ule wa 20 na 16 ah, samani eh Mathayo 16 anasema Mstari Ali, wa ishirini na na tatu haraka kwa kuri nda siyomzuli, wata kuna sisi ni bima inasema, Akageuka akamangalia petro, akasema nenda nyuma yangu shetani uki kwazo kwangu, maana ya ya linangia, kwa ngoma ana huyawaziariwa mungu bali yawanadam. Ondoa sasema ni nengi ya, jinsi nengi ya humu kwamba kuna mm, kuriko kuna mamu za Kristo. Lakini Petro anampa maamuzi ya wanadamu. Mambo ya kiroho ndio ya Mungu. Tumesema kwamba uangalii hili jambo lina madhara gani kiroho au faida kiroho au kimwili. Sasa huyu Petro alikuwa anataka mpa Yesu mpango unaompa faida ya kimwili. Eh, anawaza ya wanadamu, hawazi ya Mungu. Sasa anza na kuwaza ya mambo ya Mungu. Kwa mfano, mtu ni familia unakuta labda mtu ni, ni labda ni ni ni, ni, ni, ni mwalimu ana anaasema umehamishiwa labda eh, mkoa mbali umeenda Kigoma kutoka Dar unakuta umetoka Una pale mtoto mmoja ameamacha sisi kwa shangazi yake mwingine amfanya nini ameenda eh, kwa ameenda kuku, kuku, kufanya ile kazi eh, faida yake labda ni ya kimwili anawaza ya kimwili lakini ya kiroho ni wale watoto wanapotea kiasi ile nyumba inasambaratikaka. Kifika kule anasema ufianao yake, huyu baba lazima zaniwaza watoto na wanapotea tayari nyumba inaishia katika maamuzi ya kuchagua kazi. Eh, kwa hiyo lazima tuanze kwa kuwaza ya kiroho kabla kwa kuanza eh kwa kuwaza ya kimwili. Matayo 16 hiyo yote ni mstari wa 26 anasema hivi. Anasema Neno la 16:26 nasema, 16, 26, nasema Kwani atafailiwa nini mtu akiupata ulumengu wote na kupata hasara ya nafsi yake Au mtu atatoa nini badaya ya nafsi yake Tumadokomba kitu ya kwanza hili suara nafsi ya mtu sio wa mtu Hasa ni roho ya mtu e, Nafsi ni zote ni roho na mwiri Lakini hasa pale sehemu ya ukai e, Sasa anako zema anabu ambia, kuna faida gani Ukipata ulumengu wote Yani ukamua uka, uka kimwiri Ndiyo kupata ulumengu wote Kiroho ukamepata hasara Eh, kwa nini kwamba kulingana na Kristo mahamuzi yetu lazima yawe yana faida ya kwenye nafsi ya kiroho. Eh? Hem katika kitabu cha Wakorintho wa pili mwanzo wa 4, Kwa ni wa pili 4. mstari ule wa wa 18. Anasema hivi, Wakorintho wa pili 4, anasema hivi Tusi viangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu bali onekana ni vya milele. Hakan yake vinavyoonekana ni ile kale. Yule mshahara tofauti. Yaani ni kile cheo ni nini? Hivo niko vinavyoonekana. Kulingana na Mungu anasema ni vizuri ukuwa na vish. Wafano, uzima wa kiroho wa mtu hauoonekani, Ndiyo siyo? Hauonekani. Imani ya mtu eh? Hayonekani. Utumishi wa mtu kwa Mungu, fikra nzuri za mtu, za, mtu, za mtu kwa Mungu wake havionekani. Hiyo ni vitu vya kiroho. Naona unakwamba kulingana na misali hii mitatu, mambo yenye faida ya kiroho kulingana na neno la Mungu ndio ya kuangalia kwanza kabla ya kuangalia vitu vya kimu hey. Kabla ya kuangalia vitu vya kimu Kwa mtu amepata amepanishwa cheo ametoka Dar es Salaam akapelekwa labda labda hapa Dodoma apelekwa mkoa wote amepelekwa Tabora wala akaenda akaenda na familia yake yeye akaenda na nini ana wako amepata vyakimwili ndio lakini kiroho pata hasara eh lakini pia kusema usikia huyu Ametuma huku, amepelekwa huko amefanya nini sio kitu kawaida eh e? sio kitu kawaida uwe, ilo kwanza, kwa hiyo hilo ndio swala la kwanza kwamba lazima tuanze kuweka uzito katika vitu vya kiroho kulingana na eno faida yetu ya kiroho eh na na familia hata familia ya baadaye Eh mfalme ni kwamba ndoa nyingi zinaharibika kwa sababu zilijengwa kwa msingi wa kimwili, wa tamaa, wa kutokujizuia, wa kutokuelewa ku, na kuwa mjinga vile vile wa wa, wa, wa, wa, wa neno la Mungu. So, ndoa nyingi msingi wa ndoa ni neno la Mungu. ni e, hekima ya Mungu. la pida so, kujiuliza ambapo na maliko mengi zaidi ni hili ambapo inafanana na hilo. Je, Biblia inasema nini juu ya jambo hili? Kwa mfano, Biblia inaweza kamruhusu huyu aliyepanifa cheo akaenda Katavi, akaacha familia. Je, Biblia inamwambia kwamba mama aache familia, aende afanye kazi huko au alie hawa watoto? Biblia haisheni Kwa hiyo je Biblia inasema nini. Eh? Kwa hiyo hii ni kama nyenzo ya kukusaidia kufikiria ile swali la kwanza. Kwa hiyo la kwanza na la pili yamefikana. Em tuende tuenda kujifunza maandiko mengi sana ndani ya ya kitabu cha Mithali. kuna misari na zaburi eh tutakuwa kwa muda tuende haraka kwa kweli misali tatu anasema hivi mpaka tano. misali tatu mpaka tano. eh tatu Tano mpaka 7 tatu Tano mpaka saba. anasema hivi anasema <tutu> mtu maini bwana kwa moyo wako wote wala usizitegemea akili zako mwenyewe katika njia zako zote mfikiri yeye naye atayanyosha mapito yako mapito ya mtu ndio njia anayochagua Ni wapi unachavua. Kwa hivyo unahona kwamba, Biblia natuambia kwamba tumweke kwa za buwana mbele. Eh? Na buwana kumweka mbele ni nini? Nimesha sema, makanisa atakuambia ni kupika magoti na koma. Maama umbia njara kwa ni ya, ya kupayuka tu ya wongo wongo. Lakini, ni buwana anasema nini? Neno la mungu anasema nini katika jambo, hilo? Eh? Kwa hivyo umepata kazi, tuto ya mfano, umepata kazi ya, ya TRL. E. Mungu anasema nini kuhusu kazi ya kutoza ushuru. Kuna neno liko pale kwenye matayo Kwa mba Mtu wa napo kuwa mdoza Kwanza automatika na kama ni mdhana Kibiblia Sasa nitaweza kushinda Hii tamaa Sijui kama yupo mbae Yuko tiarae mbae halibusu Kwa hiyo Ni vitu vya kuangalia Kwa hiyo Mtumainye mungu kwa kwamba mungu amesema nini katika jambo jamu eh? Mstari wa saba anasema Usiwe mwenye hekima machoni pako mche bwana ukajie na Anasema katika maamuzi amuzi hote, weka ya mungu Weka mene mene kidogu Nona kwamba hasa hoja ya mkuba hapa ni Naye atayanyoosha mapito Unajua watu wengi njia zetu zume pinda Yani hun, hun, huna, huna welekewa minandamu wengi hatuna welekewa Njia zetu zume pinda mungu haza ajanyosha mapito yetu. Kwa siu, hatuja muweka mbele wana neno wa mungu hatuja liluzu Lika tuamulia e, Ivi mtu leo anapo ingia Kwenye mausiano wakuta laba ni mke ni mme Wameolewa e, Akamua tu kuingia kwenye mausiano ya mchepuko Hayo mapito ya, ba, ya menyoka kwa wana Ni hasilimea ngapi kwenye jamii zetu hasilimea zote Karibu Sio zote kwa maana, akimi ni karibu e. Kwa yo Lazima Biblia hii ime ina kusema eh? Hemso tusome e? Anasema katika e? Anasema katika mlango ule wa eh? Mlango wa 6 Ok, tuwene mwangu wa sita, tofika huko, wa sita, 23, ma, mithari wa 23, mithari, 6, 23, tuwene ya hivi? Maana, maagizo hayo, ni ta ta inakuonyesha njia zuri, inakuonyesha mapita wako vizuri au haikuonyeshu. Mta kwa na Pana. Anasema mama ukiwa na neno na Mungu jingi maumzo yako mengi yanakuwa tayari unaona una, yamemlikwa yana nuru. Anasema maana maagizo hayo na sheria hiyo ni nuru kwao unataa inayotoa nuru yenye kuangaza na maonyo ya kumwadilisha mtu ni njia ya uzima. Unaona kwamba ni mambo ya uzima. Unaona tunapoo si Ndiyo, nukwamba ihoja, unatuhona ni kito ulicho keno kujua kabla, na kwenye chukotu wa kujua ndiyo. Lakini, neno wa mungu linaenda ni na, li li na ya umba ya na ulaoka pamoja, unakuta kwamba unalielewa. Eh? Unalielewa eh, namna ya kufanya hayo maamuzi. Anasema katika kichabucha misali nangu wa... wa ishirini. Anasema misali ulewa shina nne. Misali ishirini shina Tutatua na mifano tuone matokea ya mazuri na mabaya Mbango wa ishirini anasema hivi mm. Mwenendo wa mtu watoka kwa bana Yani inapita hapa inapita Yani ma njia ya kupita ni, ni, Inatoka kwa nana e, Basi awezaje mtu kuelewa na njia yake Kulingana neno wa mungu Usipa wa mungu Katika njia huwezi kwa njia unayoenda Baha na uni. Baha na Leo hii ni vijana wangapia mbae akiingia kwenye ndoa labna ni wakio wakiume. Waki Ana mwusisha mungu. mungu. Hame suma na mungu. ameangalia mke mwema na fananaji. Mwema na fananaji. Hame tumikia mungu. Hamejituza usafi. Leo hii, watu wengi wanengia kwenye ndoa amebeba wana roho za mashetani. Majini ya mahaba. Hayo yapo kabisa. amebeba katika mahusiano yake hamsini, shirini kumi ya alio utokanayo Sasa gini halita ndoa ya maana katikati ya maisha hako Haip ana sema mwenendo wa mtu kimsingi Ya ili ni neno ambalo Mtu suwakitana mwenendo wa mtu watoka kwa bwana Hili neno Halifanya kazi kwa wakristo Wakristo mwenendo yao yatoka kwa wenyewe Lakini mtu wa kwe ma, Mwenendo yake yatoka kwa bwana Mtu ene se, katika kitapu cha zaburi Zaburi mnango ule wa wa 37 mstari wa 5 anasema hivi zaburi 37 5 anasema hivi zaburi 37 5 anasema umkabizi buwana njia yako pia umtumaini na atafanya yani njia zako, njia ndio, ndio mamuze ya unapitia na, napita njia hii Je umemukabidi bana umemukasubuka piga magoti kwa mbia bana ukasoma neno amungu lika kujulisha kwa sababu so, ukisoma ukasoma neno mungu leo kesho kisho kuta ndani ya mazumo ya utakuta kuna jazamaa muzik umeshaji juu kwa sababu unajua mungu anapenda nini katika fulani au anatutaka ana, ana, ana tutaka, njia gani tupiteni mtu kana kwa sababu biblia utakaja eh? Hata ukipiga magoti muna taka mbia nitakupa kitu kama mtu ni mtu upigwa ikiwa nato kupiga magoti kwa sababu amungu na ambo nifunisha kichina. au kapigia magoti kwa mimi mii nataka kujifuza kingereza kwa na naomba unijifuza nenda dolasani kajifuza kili kichina kama unakitaka nenda dolasani kajifuza kili kingereza ni nani ambayo leza kapigia magoti mungu wakamletea chakula jie mungu warete chakula warete kwa hiyo mungu amekupa kanuni za kupata hicho chakula za kujifuza ile ruga maomi ni kama nyongeza tu ya kukufaniisha lakini usipo ingeo ukafani eh. na la kusikitisha ni wamba wanadamu analijua vizuri kwamba haweza kajifuza kingereza kwa magoti analijua lakini linapokuja kwenye mzigo mkubwa kuliko kujifunza kiingereza anajifanya amepiga magoti tena nayo dakika 2 tena naye kuanza na mambo mengine eh tunapoanza mwaka huu mpya ambapo tunaweza kujikuta tuna mengi mwaka huu na hata ujao na miaka mingi ijayo hebu tujaribu kidogo kurudi katika hikima hii ama eh na tuende katika vitu maalum bado tun kama hoja mchanganyiko lakini tunakuja kwenye vitu maalum eh kama anasema katika kitabu cha Zaburi ya miyamoja kumina tisa Zaburi ya miyamoja na kumina tisa Anasema mstari ule wa Miyamoja na tano Anasema yu U mstari wa kristo wanaujuhu Hawajuri kwa api Lakini walishakarilishwa wali Heza wameusika maridioni au Samfra Lakini uwa wanausema Lakini hawajuhu kwa api Kwa yu hawafanyu katha hmm? Nisaa mtu ambaye sio manasheria, wakona nijua sheria frani, haki kusaidiji Siku ukiwa huko unayitaji, haita kusaidia kwa sababu uwe sio manasheria. Eh? Kama uwe sio mtu wa mungu, wata ukiwa unajua manenu mmiatatu ya mungu, eh? haifanyi kazi kwa kwenye mashako, haki ya nana. Nisaa na mtu ukiwa ni sio daktari, ukaifanyi unajua sijini magonjwa frani frani, haki kusaidiji uwezi kwa yatibu. Baga uwe daktari ndo ratibu yale magonjwa. Paka uwe mtu wa Mungu umejunganisha na Mungu ndo hiyo mstari tafanya kazi. Sisi tunaenda wanda katika hiyo habari. Kushika vi mstari wewe oh, wazao nisikie mtu mchungaji mmoja anasema msali fulani bwana atanionengania bwana atanionengania. Ule msali hautafanya kazi kwa maisha yako kwa sababu hujaamua kuwa sema mpango ya Mungu. Eh, najua mawazo mema nayo kuwazia Ile misali haifanyi kazi. Niyo sababu hao wanaoisema walokole Wamelea kuwa no, maskini, no kundi Kupa maskini kuliko watu wote Tanzania Kwani katika makundi ya kidini Tanzania Kundi masikini kuliko wote Ni waislamu Ni walokore <mukle> Lakini ono kumbia kwenye baraka Miaka hamsini, miaka kumi Hawa chochote Kwa sababu hile mistari Ni ya uongo Na ya jua mawazo Hayo mawazo mazuri sio na ya pati. Kwa sababu mstari, kujua sheria mbili tatu, kwa kuwa sheria. Kujua mstari mbili tatu, haikufanyi kwa mtu wa mungu. Na hii mauchagwe. Kupangeli kuchagwa. E, anasema katika zaburi ya miamoja, kumina samu sabi wa miamoja na tana. Nendo lako nitaya miguu yangu na mwangu wajia zako. Wala siyo maomi. Unauna kwamba, miguu yako inakopitia. Ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo maamuzi magumu na ya kufanyu. hivi naenda. Hivi huku sieni, huku naenda. Unatakia utumia neno wa mungu Ili kusudi liwe taa ya miguu usikikwae Na nuru ya njia unazopitia e Inamulika miguu inamulika na njia unakopita pari Sasa kama hujui neno wa mungu Kofano mta alajue mstari huu peke yaki Sasa hii u mstari unapambia Nena kajufuse neno wa mungu Ili kusudi liwe taa Huni ni msiri unao kufundisha kusoma neno lote yusudi liwe ya maamuzi. Amina. Hii Amin. habari tushijifunza kama tunazielewa vizuri. Eh iko wazi kabisa. Eh? Nidana kusema useme labda unamsema huko duniani kwamba kutokujua sheria sio kinga ya kosa au sio utetezi. Sawa. Ni msiri wa jumla lakini haukusaidii. Ndio usaidie kujua zile sheria kama hii sheria imekataza hiki hiki siuruhusiwi kufanya hiki kufanya. By the way neno la wa Mungu ni sheria mungu. Eh? Kwa hiyo lazima tujue sheria ya Mungu, tujue Mungu anapenda hiki hiki ataki. Mungu ametuagiza hiki hajataki eh na kadhalika. Kwa hiyo bila neno la Mungu hapa mesema maombi ndio ndio ndio nuru ya maamuzi yako. Hapana ni neno la Mungu. Mungu amesema nini katika mwanzo? Kasema nini katika kutoka? Anasema nini katika mamba ya Walawi? Katika Habu, katika kumfumba daftari, katika YoSure, katika waamuzi, katika Ruth, anaendelea mpaka katika Ufunuo. Eh, nipo unaweza kujua. Je, yeah, nani na nani kwamba vile vitabu vimewekwa tu kama akiba? Kwa eh, kwa wa akiba pia vitabu vimewekwa hii kusudi vya kusaidie. Eh. Vimewekwa hii kusudi Lakini watu wamefanya akiba anaamua na api magoti? Na mwote naayo ni maombi. Usipo hata hayo maombi utajua namna ya kuomba. Anasema mkiomba mnaomba vibaya. Anasema katika katika Yakobo. Eh, kwa hiyo ma nyingi watu wanapooomba wanaomba vibaya kwa sababu hawajui namna ya kuomba. Eh, ni kama mtu anaenda kuendesha gari hujui namna kuendesha. Unaweza kuanza kwa unazungusha nani stinging lakini lazima ujue namna ya kuendesha ule usukani kuushika. Lazima usomee. Eh? Tunasonga mbele Anasema katika Tukukua kwenye zaburi ya miamoja kumina atisa Turudi kushoto kudogo Kuna zaburi nyingine Zaburi mifano miwili. Zaburi ya, ya sabini na tatu Anasema hivi Naomba leo kama unanafasi nena kasone zaburi ya sabini na tatu Anasema eh. zaburi ya sabini na tatu Mstari ule wa, wa kumina moja Anasema hivi Nao Husema Wanadamu hao Mungu ajuaje. Yako maarifa kwake alia juu Leo hii kijana naiki kwenye ndoa Pila kumusisha mungu kwenye ndoa yake Ndiya ni sana na kusema Shiko lazima tamuke kwa kinyo chake Lakini matendo yake anasema Jie mungu alia jua chochote Jie kuna hekima yote kwa mungu Mungu hiko hekima kwake kwa alia juu eh? Yako maarifa Leo hii watu wakiona kiwona Unatumia Biblia wana kuona ni kama mtu lepito na wakati Wanakona kama mtu wamba eh, huna ufahamu au kama umeishiwa Eh unaishia hoja. Eh lakini ndio wanadamu wanasema hivi, ndio watu wanaokuona hivyo ndio neno linowasema anasema hivi. Hao watu husema Mungu anajua chochote huyu aliye wanayosema kwamba umeishia hoja kwa kufuata neno la Mungu? Eh? Je, kuna maarifa gani wanaulizana? Kuna maarifa gani kwa alieju? Mimi natumia yote taalamu kwa flashback. E. Eh. Na ni watu hawao niwepeswa kwenda kupiga ramu. Ni mepeshwa kwenda kuvalishwa pete. ana pete, moja si ya nini Sasa huyu Mungu wa Biblia amepitwa na ya juu, lakini pete zinafanya kazi. Ni kwani unamchugia Mungu? Alafu kesho na kesho mtu mambo yakimpa shida, yampata shida, unasikia anamwambia Bwana atakunipigania. Si hizo pete zikupiganie? Juzi nilisikia, nitoe mfano. Kuna mtu mmoja anaitwa Halima Mbe. Amefukuzwa kwenye chama chao, nitoe mfano Ya mke tuko kondoo kwenye jamii. Sifundishi siasa lakini mfano. Wamefunza kwenye jamii yao wanaskia anasema wameonewa rini, uh, nasabuye, ya, na nini? Anasimama na Zaburi ya 35. Mungu anaenda kumpiga nini? Wewe oh, unaishi maisha ya kishoga. Sasa Zaburi ya 35 ni hukumu. Wewe Mungu Biblia inasema Mungu hasikirizi sala za waovu. Eh. Kwa hiyo neno la Mungu alifanya kazi kama Wewe unataka ulitumie wakati unashida Wakati unashida Halifai mungu hana maharifa No Haipo mungu hana, hana haweza karuhusu wa Anasema katika kitabu Ayubu Nangu ule wa 20 na moja Ayubu una, 20 na moja nisha sema, nina, ina, na zaburi ya 73 Kwa hiyo kisoma zaburi ya 73 Kaisoma na ayubu 20 na moja Kuna mabomengi hekima mungu kubwa tutaipata Ayubu 20 na moja Anasema mstari wa kumina Anasema Walakini walimambia mungu ayubu kuminani, Walakini walimambia mungu Tuondoke Kwani hatutaki kuzijua njia zako Haa niyo maisha mkri Naumba kama kuna mtu amelala hama na mki Hufu ya mtu unakuwa kama hapa unalala Hufu ya mtu unakuwa kama hapa unalala Hufu ya na watu nao hawa wafanya nini wa shirikiane na wewe kukulilia. Hapana. Haifai. Hivi kwa mfano mtoto akienda Dalasani akawa na shinzia hajifunzi. Siku ya matokeo akapata division 0. Anataka umsaidie kweli? Hapana, itakoma ameamua mwenyewe kufunzi, eh? Kwa hiyo huyo mtu anasema au watu ma... na ndio na hawa watu wa duniani tumekia. Hivi unajua kwamba kuna watu wa duniani wengi na ile somo litakuja kufundisha. Wanafuata wa duniani kabisa. Wanafuata E, maelekezo ya Mungu kwenye maisha kuliko wa Kristo ndio watu wengi wa duniani wanavaa vizuri muwaambia kwamba watu wavaa wajisetiri wasivae mavazi ya kutamanisha watu wa duniani wanavaa hivyo kuliko watu wa kanisa sasa hii mistari inayouliza uliza la mambo ya Mungu eh inayomuuliza Mungu kwamba ana nini ana na faida gani kingi imeandikwa lakini anaye a, wengi wanaofanya ni wa Kristo Niwa ni kriso kwa majini. Wahali makanisa tunayasema kira siku. Hawa rokole kwa mfano. <tos> eh, walakini walimambia mungu tuonoke kwaani hatu taku kuzijua njia zako. Mtu asia soma kwa zia manzo mpaka ufunuo kitabu cha, cha biblia. Kuyo ni, ni mtu anayasema kwamba kwaani hatu taku kuzijua njia zako. So mtuweza ya mungu. Zimeweka katika chocha mungu katika nero wa mungu. Kwa hiyo siyo lazima tamuke kwa kinyo cha hake. Lakini action hake matendo yake hake niyo anakwamea kwamba kwa, sita kuzijua njia zaku. Mbukumutu mbaye haja, haja kusoma kitabu kwa mfano, chaisa mlango wa mbukumutu kwa mbukumutu kwa, kwa, kwa sima si, Biblia hazima. Unosu kwa sima kwamba haja asema sita njia za? Sio, sio, sio, sio, saa au ametena. Eh, e mtuende, eh, tusome, tusome mfano mingi, hiyo <coughs> ikuwa ni mfano ya watu, wanavo amua kumukaidi mungu, wakata <coughs> mailekezo wa mungu, <coughs> wanavo asema. E mtuende katika kitabu cha thari tena, Mithali mlango ule wa 624 na 25. Twende haraka kidogo. Mithali 6, nisawie kuambia kwamba kwa usiondoe alama pale. Mithali 624 25. Biblia hivi. M anasema kuanzia maagizo haya ni tana na hiyo ni nuru. Kulingana na mwongozo wake ni tana ni nuru vile vile. E? Na maonyo ya kumwadilisha mtu ni njia ya uzima unaona kama ni namna kumchagulisha uzima anaenea mstari wa ya kulinde na mwanamke muovu asikupate na kukupo, na kukuponya na ubembelezi wa mgeni hapa ni neno la Mungu linamwambia mwanaume kuepuka kuingia katika madanganyo ya wanawake walioko nje ndoa yake kuikimbia michepuko eh sasa Hilo hilo nilo neno la Mungu ndio taya neno la Mungu mtu akiwa haijui anaamua tu wanaenda hafa na haribikiwa eh kwani kwamba Mungu anatuoanisha namna ya kushinda hilo eneo lakini kwa sababu watu hawafati, hataki kusikia wanaenda wanafanya anyway matokeo yake msana msana 25 sema usiutamani uzuli wake moyoni mwako wala usikubali akunase kwa kope za machu yake siku hizi wanaweka kope za, za, za kubalika eh na hii ni upande ni upande zote kwa ana waki na kwa ana ume upande wapini unezu kwa ni binti ukamona kijana akakunasa aka kwa vitu yake kwa gali laki kwa bajali laki lakini aka, anakuwa ni jambazi anakuwa hana ukime katika, katika damzaki amechafuka au hana hizo yote lakini Ni player Leo anawewe kesha na mwingine Kesha kutu ayali unakua mmoja katika hamsini Lakini Ulicho waangalia uliona kari Wei unakua mmoja katika hamsini kesho kutu ayali unakua mashati katika hamsini eh? hiyo Kweo haya diyo maerekezi wa mungu Lakini kwa soo watu wataku ya sikia, Anaenda akiaribikiwa Anataa kupiga magoti mungu alikuambia acha hiki kitu Nisha kuzuhia Hei eh? Anasema katika kitabu cha misali 30 Na moja 30 anasema hivi Misali 30 na moja 30 anasema Upendelewa hudangaja na uzuri ni ubatiri Bali manamika mchayibana ndia atakai shifiwa Sasa unawo semua misali mengia hivi ni kwamba Kabla huja mungu watu akitaa kwena kuwawa Au hata kuwaolewa Ana kuambia mjoka disali mkapinge magoti mkawome E sawa Tu anasema kuomba siyo kubaya Hata ukimoma Mungu wakati unajifunza lugha ya Kiingereza ni vizuri kabisa. Lakini huwezi kaomba isi bila kujifunza. Sasa unakuta maerekezo ya Mungu, neno la Mungu ambalo naotari inakwambia usiangalie uzuri kwa uzuri ni ubatili, utaisha. Au ni fake imetengenezwa. Eh, lakini angalia yule amchaye Bwana. Usiangalie gari angalia anamcha Bwana, ana hofu ya Mungu kwa sababu kama anaogopa Mungu atakuogopa na wewe. Eh, unjamtu hapa hapa fi Mungu. Dile lake hali hakusaidii chochote kama hana hofu ya Mungu. Amina. Eh, sasa tuache kudhani kwamba tutapiga maongozi zijumbe Mungu akuletee. Mungu alishakwambia namna ya kuchagua. Lazima utue na ule ufahamu namna ya kuchagua, eh? Anaendelea katika kitabu cha okay, twende. Kwa hiyo tunaona kwamba Biblia inasema nini katika hilo jambo? Biblia inasema nini katika kuchagua mume? Biblia inasema nini katika kuchagua kazi? Biblia inasema nini katika jambo gani lote Lazima tuwe tunajua na hapo ni kusoma mazo mpaka ufuno. Kitu ya tatu, swali ya tatu wa kujibu. Swali ya kwanza, tuliona hili jambo litaniathivi vipi kiroho? Kabla ya kufikiria kimwili. Unapopata faida ipi kimwili? Angalia madhara yake na faida yake kimwili. Kiroho kwanza. Eh, kiroho. Pili, tumia nyezo ya Biblia. Neno la Mungu linasema nini katika jambo hili. Kuna mambo mengine nisema kwa ufupi tu bila kufu, bila sana. Kuna mambo mengine Mungu anasema moja kwa moja kwamba jambo hili fanye hivi jambo Kuna mengine amekupa tu kanuni inayo tumika katika mambo yote kwa ujumla. Eh? Kwa mfano kama hayo mambo ya kuchagua mume mke na nini, amesema moja kwa moja. Lakini kuna mambo mengine labda eh labda kuhusuh eh unatakiwa labuka mtoto akasome ka shule fulani au shule nyingine. Hapo hajasema, lakini ana kanuni zake kwa hiyo ya, ya maneno ya Mungu. Hoja ya 3 inasema hivi. J Niko tayari kupokea matokeo ya mabaya au mazuri ya maamuzi yangu. Kwa sababu niko tayari kupokea matokeo yoyote yale niliyochagua. watu wengi anaweza kaenda, msumfano labda ni binti. Wakamwambia usi usiene kwa kijana yule akakataa bila, bila, bila kujiuliza kwamba yakitokea ya kutokea. Niko tayari kuyapokea. Akafika pale kwa mfano akajikuta ameolewa kwenye hukumu. Je uko tayari kukubali au utaanza kulalamika na kulia na kujuta? Kwa hiyo mu mama kama umeamua kuchagua njia fulani uwe tayari pia kukubaliana na matokeo yake. Mama anasemyo nyingine anakuambia chagua kati ya uzima na mauti. Je, uko tayari kama umeamua kwenda kwenye mauti? Uko tayari kupokea yale mauti mauti kule kugua uguwa, kule bila kuhangaika? Umejipanga vipi? Je, hao watoto wakati uko kwenye kitanda cha kugua Umeesha tayari kwa Umeesha mpango wa angalawa namna kuishi Au unamua tunamua liwaro na lio Watu wengi wanangia kwenye maamuzi Bila kufikiria matokeo Na bila kujipanga kwa jina matokeo mazuri na mabaya Lazima kabula kufanya uchaguzi wa jambo Umeesha umeshajiandaa kupokea matokeo yake Kama ni mabaya uyapige maesabu uyajue nitapata pata hili bae e, Nimeenda nita toka na uyu kahaba Nitaenda kununua kahaba buruni Anaeza kani piga kani uwa kani genge, Uwe tayari je yeah, umeesha umeesha andika nani hapo wanaita wanaita nini eh uh, ulifu umeshafidisha mali zake sio unapoenda pale unaweza wote wao umeshajianda eh mfano wake eh hem tu some katika kitabu cha mithali sehemu 3 tu kwa sababu ya muda tuuthamie katika hizo zikuwa ni kanuni eh ya mi ya kujiuliza M mithali mlango ule wa 16 kitabu cha mithali kwa kweli naomba kila mtu awe na jezi kila siku anakisoma soma mara kwa mara usio kina mambo ya ya, ya hikima ya maisha kila siku kila siku eh mithali mlango wa 16 anasema mstari ule wa pili anasema hivi 162 anasema hivi njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe bali bwana huzipima roho za watu unaona katika hali akawaida mtu ambaye ku... anayotumia macho yake mwenyewe njia zake zote huwa safi Kwa hiyo unapo au ninapo amua kufanya jamu fulani ambalo kwa macho yangu ni safi kwa sababu kuni ngana na Mungu macho yako na fikra zako na maamuzi yako vitu vyote vinaonekana ni vizuri ah huyu hii ndo nzuri huyu binti na huyu kijana lakini Mungu ayawambia. Hemu angalia na upande wa pili matuko yake Ukotayari kwa pokea mlango wa kumina sita uo Umezari waishina tatu Kisikia jambu yumerudua nani ya sura hiyo hiyo Au limerudua kwenye kitabu hicho Au kwenye biblia Kujoni kitu kizito Umezari unarudua kwenye mlango uo wa kumina sita Mstari ule waishina wa tano Iko njia ionekana kanayo kuwa safi machoni pa mtu Lakini mwisho wake ni njia za mauti Ili neno ulishawai kutisikia Jie ulishawai kutitafakali Kwamba, kimsingi zikuwa njia, na ni nyingi. zinazoonekana ni, ni safi machoni pa manadamu, lakini kimsingi zinapeleka watu kwenye mauti. Leo hii, watoto wanapereko kusoma mashureni. Wanaenda, anarudi, alienda kwa mzuri, anarudi kwa ana, amevaa vingovia ajabu ajabu, amesha kuwa shoga. njia za mauti zi. Hameisha kuwa teja, njia za mauti, lakini kwanje, haa, njia nzuli wa mtoto hameena kusoma, yuko Arusha, yuko siku Santa Francis, yuko siku ya lakini kimsingi, kwa macho ya madadamu nizuli, na nisifu, hea hamechagula shure bora Tanzania, lakini, ziku njia za namanya mbazo njisho hake wani mauti. eh, hey, kwa hiyo chumtumia mungu mara nyingi, na siwa mungu tu, mungu mungu mungu apana, tusome na ina wake tuerewe. Lazima e, neno la Mungu na kutia mjinga hekima. Eh, lazima Mithali mlango wa 14, ustari wa 2 anasoma hivi. <laughs> 14:2 anasema hivi. Yeye aendaye kwa unyofu wake humcha Bwana. Huyo ni mtu ambaye anamtumia Mungu. Ana, ana unyofu mbele za Bwana. Bali aliyemkaidi katika njia zake humdharau. Huyu mtu anadharau maneno ya Mungu ni mkaidi. E. Kwa hiyo unaona kwamba ziko yako mama unayofanya, njia unaweza kufanya. ambazo mara nyingi kwa kawaida bila kutumia hekima ya kimungu huwa sio mbaya kwa kwe. kwa macho kwa kawaida maamuzi mengi nachukua hiki naachagua hiki na ndivyo watu wanavyomwaga kwa kawaida huwa ni nzuri na ni nzuri macho pako lakini kulingana na wanavyosema zilizo nyingi njia zake ni za mauti na majuto hemtoe mfano katika kitabu cha Ruth mwanangu ule wa, wa kwanza twende haraka kidogo ndio umeenda Ruth 1 mstari wa kwanza anasema haraka Ruhusi moja. Tusikie mfano anasema hivi. Ikawa zamani za waamuzi walipoanza walipoamua kulikuwa na janga katika nchi, akaondoka mtu mmoja wa Betlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya moabu yeye na mkewe na wanawe wa na jina la mtu huyo Elimeleki, na jina mkewe Naomi, na majina ya wanawe wawili na Kirion, waefrathu wa, wa Betlehemu ya Yuda. Wakafika nchi ya moabu wakakaa huko. Nchi ya moabu, au unuo zao wa wa, wa, wa uzinifu toka parutu. E, ni watu ambao Mungu alikuwa amesema kwamba wa mawabu wasichangamane na watu wangu mpaka kizazi cha 10 ni wachafu ni watu wa oh wanaabudu miungu huyu mtu njaa tu kidogo aonekani kwa sababu atoni mtu mwingine anaamua anaenda kukaa huko kwenye ni kama mtu amerudi dunia amerudi Misri ametoka penye hikaru la Mungu toka kani huyu mtu ametoka gani tani au ameachana ganiza ma, ameenda kutafuta ameenda machimoli kutafuta maisha huyu mtu ameenda Merelani eh kutafuta maisha huko atamalishwa pete hata kafara atafanya nini Ndiyo mashe yake biblia inasema msali ule wa wanne watatu akafa en melek mumewe naomi na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili nao akaoa wake katika wa, wanawake Hawatu, wa moabu au watu wameoa wasio wasio kolewa na yani wamepotea eh wanaoa wanawake wa moabu eh? ni kama kijana wa kristo aliyekaa hapa kaenda kawa mimi wa kiislamu Eh, eh, oh, na jina la moja lilitwa Oopa na jina la Wapili lilitwa au Ruthu. Wakakaa huko yapata ya miaka kumi wakafa na Maroni na Kilioni wote wawili na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mwewe pia. Twende Hivyo hao wakaenda, wakaendelea wote wawili hata walipofika Bethlehem. Sasa huyu Naomi ameenda na mume na watoto wake, nini? A o uh, ameenda duniani ameenda machimboni anapata matokeo yake je yuko tayari kuyapokea naomi anafiwa na mume anafiwa na watoto wake wote eh anabaki mtupu sasa anarudi anataka kurudi kwa bada sasa tumeone anarudije anarudi kwa kuyapokea na matokeo kwa sababu so, haya matokeo hii ni tu amkwa kwa bahati mbaya eh anasema Hivu hao wakaenda wote wawili Hata walipo fika na ikawa walipo fika mji mjiu ote kwa habari zao amerudi naomi sasa Nao waka, wanawake wakasema Je huyu si naomi haka wambia msi niite naomi niite ni mara Kwa sababu wenyezi mungu hamenitenda mambo ya machungu sana Manaka anahaza kumuramu mungu haiku kwa tayari kwa na ni makosa ya mungu eh? Mimi nalitoka hali nimejaa na bwana amenirudisha sina kitu kwani kuniita kwa nini mnaniita Naomi ikiwa bala amenishuhudia juu yangu na ya Mwenyezi Mungu amenitesa unaona? Kwa hiyo unaona mato, maamuzi waliyofanya kwenda kutafuta maisha kuko, wakatoka katika hata ya Mungu, akaenda akajioza wanawake ajabu wakafa, anarudi atua mtupu. Anasema ninaomba mniite mtu wa uchungu. Hii mtendo sasa katika kanuni. Sasa kanuni tatu sasa za Hapa ni namna ya, ku, ya kujiuliza uliza uliza. Sasa baada ya kujiuliza ufanya nini? Kanuni tatu. Kanuni tatu za kibibiza za kufanya maamuzi. Kanuni ya kwanza Mungu alasema tafuta ushauri ulio bora. Kabla hujaoa, huaoa, tafuta mshauri mzuri. Maana washauri wengi ni wabaya kimsingi. Kwa hiyo ili ni eneo la kuwa makini na. Maana kama unakula chakula cha kiroho kwenye kanisa fulani, utaota ushauri kwenye kanisa. Eh, kama na, na kama kuna mtu mwongo utamjua tu. kama kuna kweli ipo tafuta ile kweli hemsome katika kitabu cha misali sehemu kama 3 na kutafuta namna ya maandiko tufunge misali mlango wa misali kwa kwanza usiende tu moja of course kwamba usifanye maamuzi haraka haraka eh una wangu na nini nani Lakini hiyo ni kanuni ndogo. Kanuni kubwa ya kwanza tafuta ushauri wa kinungu. Eh. Hasa katika maamko makubwa. Mrango wa 12 usura ya 15 anasema hivi. 12:15 anasema hivi. Njia ya mpumbavu imenyoka machoni pake mwenyewe. Yaani huyu hara kizuizi. Ah, ha, anaenda tu moja kwa moja. Eh. Eh, sikiliza. Lakini usura ya 12 anamalizia usura ya 15 anasema hivi. Bali yeye aliye na hekima husikiliza shauri. Mwaka kuna mwaja mbae azema nimisha amua, imenyoka huyu na owa naolewa nae Mwaka sitaki kusikia chuchote kile labda mwaka kiti ya jamani wangu ya manitwe na hivi na hivi usifanye Azaa, mimi imenyoka nimisha amua Hiyo hiyo nyoka nimisha amua eh, ndiyo Mbayo haisikizi ushauri uli Misali kuminamoja Misali ule wa kumina Nne ya nasema hivi kuminamoja kumina nne ya nasema hivi kusikiza ushauri Pasipo mashahuli taifa uanguka. Bali kwa wingi wa mashahuli ubuja wako. Kuna upoyaja. Mtuenda yasemu nyingine. Misali kumina tano ishina mbira nasema hivi. Misali kumina tano ishina mbira nasema hivi. Kumina tano ishina mbira nasema. Pasipo mashahuli makusudu upatilika. Bali kwa wingi wa mashahuli husibikika. Mashahuli. Mtu sume mfano moja wa ushahuli. Tuende katika kitabu cha wafame. Wa, wa wa wa kwanza mlango wa kumina mbili, eh wafalme wa, wa kumina 12 anasema hivi wafalme wa, eh. wa kumina 12 anasema msali tuanze msali wa 10 msali wa sita anasema hivi 12 sita anasema hivi mfalme rehobo amu akataka shauli kwa wazee waliokuwa wamesimama mbele ya Sulemani baba yake alipokuwa hai akasema maanaipo ushauri gani ili ni wajibu watu hawa wakamamia wakasema usiku ukikubali kuwa mtumishi wa watu hawa leo na kuatumikia na kuajibu na kuwajibu, na, kuwajibu eh, na kuwapa maneno mazuli basi watakuwa watumishi wako daima mstari wa 8 anasema lakini akaiacha shauri lile la wazee walilompa Akataka shauri kwa wale vijana walio kwa pamoja nae na mbele yake Hakawambia mwanipa ushauri gani ili ni wajibu watu hawa walio sema nami Wakanena utufanye jepesi yana nasema walijo kuwa memomba Utufanye wa kongwa lile tuikwa na baba yako Na wale vijana walio kwa pamoja nae wakamwambia wakasema uwaambia hivi watu wale walio kuambia wakisema baba yako walitufanye zile kongwa letu Bali wewe utufanyia jepesi. Waambie hivi, kidole changu cha mwisho ni kinene kuliko kiuno cha baba yangu. Basi kama vile baba yangu alivowatwika kongwa zito mimi nitaongeza kongwa leni. Na baba yangu aliwapiga kwa mjeredi bali mimi nitawapiga kwa unge. Unaona huu shauri hizi mbili. Kwa hiyo kwa kuomba ushauri, lakini ipata ushauri mbaya. Huyu ni sawa na anam, anayetaka kwenda kuolewa akaenda kupata ushauri kwa mtu anaitwa Joyce Kirea. Eh, haya mbaya na ushauri si yundwa. Akaenda kwa Kristo mauti. Hawa ndio e, hawa vijana. Eh, hawa wazee wanashauri Kimungu hao. Walikuwa na Sulemani alipokuwa na roho ya Mungu hata anamaliza mwenyewe. Omba ushauri kwa mtu ambaye amepitia ile njia. Hawa vijana walikuwa hajapitia kwenye uongozi. Hawa walikuwa wamekaa na Sulemani nyuma ndio wazee. Yeye anaomba kwa hao wengine. Alipoangalia jeuli wanomfundisha kwamba baba yangu kidore cha eh, chake changu cha mwisho ni kinene kuliko kiuno cha baba yangu. Kwa maana gani mimi nitakuwa mkali kuliko baba. Na Sulemana aliwatesa kweli. Alijinimbekezia bali. Alikuwa kama hana, hana tofauti na manabii wa uongo wale. Yani hata akifikia bilioni anataka bilioni 2. Hata kama kuona unakufa leo una una chakula yuko ndani ya kunyanyana na kiatu chako. Na kupata. Eh. Sulemana alikuwa anakusanya talanta 666 kwa, kwa makaa ya dhahabu. toko watu maskini. Kwa hiyo unaona namna ya kupata ushauri. Lakini usiende ile bila kupata. Na ushauri wa kwanza ni kwa Mungu. Ni ushauri kwanza neno la Mungu. Mtu utakaye muombe ushauri sana sana ndakua na kufafanulia yale maneno ya Mungu ambayo labda unakuja wewe Lakini wewe mwenyewe lazima uone waonekewe. Kanuni ya kwanza nikutafuta. Kanuni ya pili tena hii ni kubwa kuliko zote. Na yamkini kama kama tunataka kupande cha kuondoka kumbuka kabisa katika maamuzi. Inasema hivi usifanye maamuzi kwa kutumia kigezo cha pesa kama kigezo kikuu. Leo hii manadamu anachagua chochote kile kwa sababu tu anaweza kiwango cha pesa au mafanikio ya kifedha ndio kiwango ndio kipi, kipimo cha kwanza cha, ku, cha kuamulia ndio sio? E, kama anatafuta kazi, kama anaingia kwa mfano hata kama anaingia kwa mahusiano mabaya akiona Mwenye feather andiye atakai kubaliana. Hata kama walukua wana muhangaikia wa tatu wanne. Hata yule ule mwenye feather kiwa cha kwanzo. Hei, sasa, kibiblia usifa. Feather inezeka ingia katika. Feather sio mbae. Unapuamua kazi, unafanya nini? Nasi muhanga hiyana. Feather ingia lakini katika vyu vya katikati. Vyu wangu vya juvi. Ukeona feather imekua cha kwanzo. Liyo inasikia watoto na kwambia, mimi, inataka ni kodi. koni. Si, Nikuwasikia watoto wa namna hivi. miaka hii. kusomea kodi. Namana nilikuwa nasikia mtoto anasema nataka niwe daktari, nataka niwe mwalimu, nataka niwe mwalimu, nataka niwe rubani. lakini unasikia leo hii mtoto anakuambia nataka kusomea kwa polisi. Nataka kusomea kwa. Yaani unaona kwamba tayari amesha Aisha haribika. Ukimuuliza anakuambia niweze kupata hera. Mtoto mdogo. Eh, usimie fia. Em tuombe mimi namjua nitoa mfano. Namjua profesa moja tulikuwa naye pale kazini. Alipata kazi Iraki. Wakati Iraki na sifa si zile ndio sana. Katikati ya vile vita vya Saddam Hussein ipati. Vikari alipata kazi kuenda chuo kukucha Afriya cha Iraki. Hakatoka mchihia kaenda kufanya kazi kuhu. Yani kigezo pekeji. Kijompeleka Iraki. Ilikuwa ni fedha. Sio kitu. Yani maamitia ki 100% ilikuwa ni fedha. Amina. Mm -hmm. na, sasa hivi ayuko high. Siku wamba alishua kule. Lakini tu baasi kuna. Nguvu ya uovu inakufunika mbaka anaondoka. Yeah, aisha ondoka. Aisha kufa. Tuzome kutoka katika kitabu cha brani ya Blania, mlango ule wa... Wa tatu tano anasema hivi, tende haraka. Ibrania kumina tatu tano. Anasema hivi. Usitumie. Manake, kwa nii kanuni naingia? Hii kanuni naingia kwa sababu, ndicho mbilo tatizo la watu walio wengi. Yani, kitu cha kwanza kabisa naangalia, kitampa faida gani ya kifenda. Ukiwa na hiyo, uyume kosea. Hata kama kuna eno na mungu zuri. Eh, kama kanuni. Anasema katika kitabu cha Ibrania, mlango ule wa... Wa kumina tatu tano, nangaribia kumaliza na zani Ibrani ya kumina tatu Anasema, sari ule wa tano Anasema hivi Msiwe na tabia ya kupenda feather Hino neno ninaingia kwenye ma, masikiwa makani sani Yani manakio, nikama umewavonga nyundo ya moto kituani. Yani kama umewatukana. Mziwa wa tabia unapiga Umetukana? Lakini ni Biblia inasema? <tako> eh, hey. yani neno kama hilo ukisoma kwa makanisa ya Kirokole wanaweza wakakushika wakakutupa Shimoni kama li, Kama kuna shimo la kubatiza watakubatiza by force. Ufiole. Lakini bibiria nasema Msiwe na tabia kupenda fedha Mwe razi na vitu mwini vwa kwa kuwa Kieye mwenyewe alesema Sita kupungukia kabisa wala sita kuacha kabisa Anake ni kwamba Ukitumia vigezo vingine kanuni zaki mungu muhimu Hata hicho cha fedha kicho kwa kina kutamanisha Mungu nasema sita kupungukia na, Sita kuacha Manake ni nikijali mamba ya mungu Hata ya feather mungu atanipa e, Anasema katika kitabu cha Timotheo, mlango wa, Timotheo wa kwanza kwanza tusemi. Timotheo wa kwanza sita Timotheo wa kwanza sita kuanzia mstari wa tisa mpaka kumi e, wa, Timotheo wa kwanza sita Tuanza mstari ule wa, wa tisa na kumi anasema Ni sehemu kubwa lakini tutome hiyo miwili tu Timotheo wa kwanza sita Tisa anasema hivi Lakini hao watakao kuwa na mali, Wenye kutaka kuwa na mali. Huanguka katika majaribu na tanzi Na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kuzuru Hizi tamaa zinareta faida au zinazuru ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu Ukiweka maamuzi yako unaenda kufanya kazi kwa vile nimepata kazi Iraki, nimepata kazi kwenye machimbo, nimeondoka labda ni binti hujao leo nini na mwana unaoondoka nyumbani nimepata kazi ya kuuza hoteli semu frani naondoka na nini anakuambia ita kukuzuru na itakutupa katika uharibifu utajikuta umeingia katika mahusiano ya kishenzi na Upotevu. Musa ya maana shina moja na mabaya kira namna ni kupenda feather. Ambalo wengi hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma na maumivu mengi. Mungu ya hakuna naeza kupingi. Ukiweka mbele fedha kwenye manisha hako, lazima uwe tayari kuchoma na maumivu mengi. Hakuna kinyume na hapo. Hakuna mbadera. Die munga ya sema utustafute feather pada. Lakini ya sema tafteni kwaza Uwe kambele kwaza, mungu anasema nini, neno wa mungu anakuambia nini e? Mungu anasema kwa mbindi, umepada, nime kuita njoo kutabala kuna kazi ya kuuza duka frani frani Mungu amekambia, kichwa feather docha kwaza, au anasema uh, Kukaa kwenye ulezi na ulezi na ulezi wa zazuwa e? Ukawajibika e? Mungu wakambia kumba sita kuacha, sita kupukukia, chakula utakula, kakuni wa mavazi utampata e? Au kijana, yote yule mm. mna turudi same chache chache leo tunasoma moja kwa hiyo tunaanza wa ya saba wa mithali anasema afadhali mego kavu pamoja na utulivu kuliko nyumba yenye yenye karamu nyingi pamoja na magonjwa Mana nyingi fedha Itaku utaamua kwa fedha lakini amesema utaichoma na movement na magonjwa mengi hakwahi ni bora ule mlo mmoja maana yake lugha yake Eh, mega, una meza, mega ni kacha kula kaka kumega, kumega. Unikidogo na mega na mpena mchezako na mega. Asema ni, ni bora. Uyare asema ni mungu juu. Eh, asema mchezo ni bora. Lakini dunia haita kwanza. Eh, ita kwanza kijitukingine. Makani cha, yawa lugwa rata kwanza toa fauti. Eh, mizali mlango akumi na shaba, tunamalizia mlango akumi na, tunasoge Amerika. Mlango akumi na tano, mizali uliwa akumi na sita nasema vivi. Mizali akumi na tano akumi na sita nasema hivi Kuwa na mali chache pamoja na kumucha buwana Nibora kuliko mali nyingi pamoja na tabu za dunia hipo Waluga nyinga na mgeza Wena sewa ni maramia wena kidobu eh? Kwa mkono kama ulikuwa na kazi Onakwambia tuenda kulipa milioni moja eh? Alafu ni maramia usipate milioni moja Umuche bwana, ufate neno wa munguli kama inakwambia hivo Upate ili laki moja E, ni bora kulingana na hilo lakini sicho dunia inachokwambia na watu wataki ni wache huko wengi wanatufuatilia na wanakubali haya na ni kweli na huwezi kukataa kweli ya Mungu hata hao wanaokataa ndani ya mioyo yao labda meharifika sana kiasi gani wanakuwa wanajua ndio ndio kweli mwanajua e, ndio kweli hoja ya tatu ya mwisho tumeona ya kwanza kanuni ya kwanza maki zili kwa maswali kanuni ya kwanza eh anasema usitafuta kwanza ushauri Na ushauri wenyewe usiwe kama ule mwingine. Unushauri watu wenye uzoefu, watu wenye waliopimwa, wakakamilika, watu waliopitia hiyo njia wanayejua, eh? Kama ndoa atauliza mtu aliyepitia kwenye ndoa. Unakuta kuna watu wanashauri siji uh, wa, wa, kuna, kuna kuna kina mama wako kwenye mitandao sio akina road zilizoshamboka sisi gani. Wanashauri unamwona ni kahaba, atakufundisha uko kahaba? Eh. Hoya ya pili tukaona kwamba kanuni ya pili Usifanye maamuzi kwa kutumia fedha kama kitu cha kwanza. Kama fedha hii unashike lakini hiyo kitu cha nyuma cha kati. Eh? Usta, kitu cha kupata hasara. Tafuta kitu cha kupata faida lakini faida ije kwanza. Anasema utakatifu kwanza. Kumcha Mungu, eh? Eh? Ni kitu cha kwanza. Eh? Hoja ya tatu ya mwisho hakikisha kwamba unachagua kanisa katika mashariko. Kanisa laa ingeaje hasa wakati unajaribu kuhama kwenda sehemu fulani. Watu wengi wanafanya maamuzi na hamia sehemu fulani kwa na hamia naenda Iraki, naenda Daful, naenda wapi, naenda nini, vitu vingi. kama kuna uchaguzi na manyi una uchaguzi. Na anahamisha wako hakikisha kwamba hutoki penye kanisa lenye kuhubiri kweli. Mtu katika mambo watu wanachagua, wanachagua vitu yote bila kujari kwamba nitakuwa napata sehemu ya kufundishwa kweli. hakikisha katika machaguzi unayofanya uchaguo unaofanya hakikisha kwamba umehusisha eh kuhakikisha kwamba utakapo ku utakuwa na hubiriwa kweli kwa sababu so, huwezi kujisomea biblia peke yake bila kuwa sehemu ya kanisa lenye kuhubiri kweli kwa hiyo hata kama unachagua labda kuajiriwa sehemu fulani achie je kama kuna option ya Dar es Salaam kwenye kanisa hili tu na kuhubiri kweli na kwenda labda umeenda Rufiji kule ukapata mshara baada eh, inaongezeka laki moja Ni Mi mara mia uajiriwe hapa ambapo tutakuwa na kanisa kuliko kule ambapo utalipata hilo kanisa. Na ileo kanisa langu kuhubiri kweli. Je, yako mengi kimsingi hayako mengi? Hamkini sisi tunaongoza Tanzania kuhubiri kweli na siyo hamkini ni kweli. E. Anasema katika tabu ya misali mlango ule wa 3 na tuko tunafunga misali ya mwisho kabisa. Idhari tatu kumi, Tatu 13. Eh, 3 13 15 anasema hivi. Mithali 3 3:13. Kwa kanisa naangiaje? Anasema hivi. Mithali 3:13 anasema hivi. Yeye mtu yule aonee hekima na mtu yule apatae ufahamu. Hivi ni vitu kanisa kwenye mahubiri, mafundisho ya Mungu. Maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha. Yani ni heri uchague huko ambako utafundishwa, eh, neno la Mungu na kweli ya Mungu kwa sehemu ya huduma ya kimungu, ya kanisa ya Mungu. kuliko ambapo utaongezewa biashara ya ya fedha na mishahara. Sisi kama hoja ina inaeleweka. maana ya huu msali. Eh? 16 16 tulishao sema. Eh? Tulishao 16 16. 16 16 16 16 Si afadhali kupata hekima kuliko zahabu. Naamu yafaa kuchagua ufahamu kuliko fedha, Yafaa kuchagua ufahamu. Chagua seema mbapo utapata ufahamu wakimungu. Kani sara kufundisha kweli kuliko mbapo utapata fedha nyingi Lakini dien hivu wanafu waamua wa... wa kristo. Wa kristo hawaamui hivu. Eh, Amaliza anasema. Anasema. Eh, ma, Matanemi. Tumalizie kwa, kwa same church zo baki Mungu mstewa pili kutoka mwisho Matayo nene anasema hivi Matayo nene anasema hivi Kuningana neno wa mungu Krista likuwa meamau kutu, a, Anatakiwa achagwe vitu ya kidunia na yaki mungu Vitu ya kishetana na kimungu. mungu Mstewa anasema hivi Na ya kajima kasema Imeandikuwa mtu hata ishi kwa mkate tu Hila kwa kila neno nitokwala katika kinyo cha mungu Kila neno nitokwala katika kinyo cha mungu Nisema mbapo kuna kanisa nene kifungisha neno wa mungu Yani Yani Uhu, usiishi kwa kupata fedha na zahabu na nini Bali uishi kwa Kira neno ritokalo katika kinywa Cha mungu Hapo ni kuchagua kanisa eh. Semu nyingine nasema tafutia ni kwanza ufarma minguni Na hayo mambo mingine yote Mutapewa kama nyongeza Na nyongeza mungu ni kuwa Kuliku nyongeza dunia, adunia eh. Musha kabisa nasema katika na unu ustari wa kufunga Sina mungini ureo baki Ni ebrania mlangu wa kumi ustari wa 25 Ebrania kumi 25 Anasema hivi Ibrania 10:25 nadhani maarufu lakini tusome tu kidogo anasema wala tusiiache kukusanyika pamoja kama desturi ya wengine bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri mwanavyo siku kuwa kwa inakaribia lazima tuhakishie kwamba eh tu kukusanyika yani, kazi si kufanya uache kukusanyika katika kanisa la kweli eh chote kile eh, lazima kanisa la kukufundisha kweli na maarifa ya Mungu litangulie Kabla vitu vingine, ushukuru mungu, baba tunakushukua mwana patiru zako, sante kwa neno hili, sante kwa neno na uzima, sante kutupohai na uzima siku ya leo, mungu tunajibariki shangwele zako, siku ya leo, wiki hii, mwaka huu, mwezi huu wote mwezi mbele etu. sante kwa siku ya mwaka mpya wa shina moja, ufama tutangulia na katika utuanyika, na kutulisha, na kutunyesha, na tukinge na, na maradhi yanayozunguka zunguka na kuyo, Kuwekuwe tesa dunia na ulimwengu watu, fanya kushona katika chumba na mungu baba, na mungu mwana. na ramu taka tifu, tuone amen.